Doina ca un dor de pustie. Doamne, noi glasul dorului rostind chemarea ta, în pustiul inimii noastre l-am ascultat și în apa învățăturii tale ne-am botezat. Doamne, prin dorul pustiei, noi muntele neamului nostru ți l-am închinat, iar cărările noastre, cele strâmbate de mândrie, le-am îndreptat. Doamne, cu dorul pustiei, înțelept ca șerpii, prin cele ale lumii le-am strecurat și curate ca porumbeii, sufletele spre cer le-am înălțat. Doamne, pomul sufletului nostru l-ai curățat, nu l-ai tăiat și în foc nu l-ai aruncat, ci roada noastră cu răbdare ai așteptat. Doamne, când decertarea ta ne-am îndreptat și rânduia la casei tale am luat, putere să lucrăm pentru frații noștri ne-ai dat. Doamne, prin dorul de foc, ca un vis de pustie, Duhul tău cel sfânt ne-a luminat. Doamne, glasul dorului tău l-am ascultat, când la frângerea pâinii în noi te-am aflat. Doamne, cu dor de pustie, în suflete ne-ai venit și botezul cu foc ne-ai dăruit. Doamne, așa cum pe ale și tăi i-ai sfințit și la cer i-ai luat, tot așa neamul nostru la tine l-ai chemat. Lacrimă de pusnic în lume. Doamne, izbavește ne de cel rău, dăruiește-ne botezul cu foc. Fă stâl în templul tău, fă din noi împărăția ta cea preoțească și neamul tău cel sfânt, și scrie cu degetul dorului numele tău pe fruntea sufletului nostru.